Trampaldo izeneko diska plazazartu du Joseba tapiak. Bere ibilbideko zort zigarren lana da plazaratzen duen hau eta orain arteko ibilbidea ospatzeko, ba, tapia eta leturia bandetikasi eta pakarako ibilbidera hamar kantu bildu ditu diska berri honetan. hamar laguneko talde bat osatu duelarik zuzenean grabatoriko lana du argitaratu. Ba Joseba tapiarekin mintzatu gara. Trampaldo oltza holtza, esten atokia esan nahi duenez eta gero hitzak berak ere jokua ematen duenez, ba hori se, jarri diot, Trampaldo. De, eskole, de... Bueno, hogei urte inditut bakarkako ibilbidean eta hau da zortzigarren diskoa, eta urdu nindugu, antolatu dugu alako festa bat eta amar musikari eta indut alako rekopilatorio bat, nire bakarkakotik eta tapia eta leturian kantuetatik. Bai, bueno, autaketa, ez da arrozoi bakar bateatik izan, askotan moldaketengatik gatik bai, taldearen arabera, auruna probatu inditugu zuzonean, eta hola jungara horrazten, ilea mozten, eta amar kantu hautatu e, ditugu, arrozoi ezberdinen seba tapiaren tranpaldo diskak argibideak ere bilduko ditugu jarretsalde hontan eta jakin ere DJ makalarekin korrontzi taldeak egindako lanaz ere interesatuko garela Gori <SITUZ> zaldean eguzkiak, Gori zaldean eguzkiak, Brintzak baduzkab <sit> <Sit> ustiak, Ojo <Sit> nerke xantzen dira, Euskaldunaren ustiak, Euskaldunaren <Sit> ustiak, Brintzak baduzkab ustiak.